Ara us explicaré un conte que estic ben segur, que agradarà també als vostres pares. Temps era temps, hi havia un rei que tenia tres fills i que els volia donar una educació d'allò més bona. Crida als seus savis i els diu, «Savis, fóreu vosaltres capaços d'esprem el vostre cervell i com aquell qui cou una carn d'olla, coure'm tot el seny i tota la saviesa del món en un sol llibre, Joda i el rei, aleshores el donaria als meus fills i els diria: "Apa, apreneu-lo, traiu-li en el suc!" Els savis van anar cap a les cambres de treball, van esversar-hi un any, i al cap d'un any tornen amb una muntanya de petracols així de grossa, un volum que semblava talment el diccionari de Pompeu Fabre, gros, finament enquadernat amb unes tapes d'or. Diu majestat, aquí teniu el llibre que ens demanàvo. El rei se'l mira, passa a fulla,! mmm... «Bravo, us felicito, ni més ni menys que el que volia. Veig que no ha perdut pas el temps. S'adreça cap als seus fills i els diu, apa, apreneu-lo, traieu-li'n el suc». Aleshores el rei va quedar tan content que va preguntar als savis, "Fóra vosaltres capaços d'esperem el vostre cervell?» I resumir-me el seny a la sabellesa en una sola frase. «Ah, oh, aquesta vegada els savis saberuts van tornar cap a les cambres de treball» i van esmerçar-hi cinc anys, tal com sona. Van tornar tots fets una palleringa. Fins i tot duien ulleres, la vista se'ls havia ennubulat, tan escorcollà, tan remenat llibres. I, majestat, hem trobat la frase que ens demanàveu. El rei diu, ah, i quina és la frase? La frase és, diuen els avis, els homes i les dones d'aquest planeta ens aguantem per un fil. Ja tenien raó, oi? El rei devia estar més ensopit com Musol. Desvegat, desenfeinat, sense, sense feina, i el temps se li feia llarg i va pensar, per omplir una mica el temps, els preguntaré una cosa ben difícil. Foreu vosaltres capaços de resumir-me el seny i la saviesa en un sol mot, en una sola paraula. Ah, aquesta vegada, pobres avis, van esmerçar-hi deu anys, us ho imagineu. Tornen al cap de deu anys, que venien gairebé tots japeruts, amb els cabells blancs com la neu. Evidentment, tots duien ulleres. I un majestat, hem trobat la paraula que ens demanàveu. El rei ja se n'havia oblidat el seu petit desig. Havia passat tant de temps. Diu, ah, i quina era aquella petita paraula, aquell petit mot? Diu, majestat, la paraula és... Potser. Ararara. Això, amic meu, tan sols ho sap el vent, escolta la resposta dins del vent. Això, amic meu, tan sols us sap el vent, escolta la resposta dins del vent.